56. Legea acumulării Fiecare mare realizare financiară este rezultatul a sute de eforturi și sacrificii mărunte pe care nimeni nu le vede sau apreciază. Pentru a începe procesul acumulării banilor, trebuie să fiți disciplinat și tenace. Trebuie să urmați acest proces pentru un timp foarte îndelungat. Inițial, veți vedea foarte puține schimbări sau diferențe, însă în timp, eforturile dumneavoastră vor începe să dea roade. Veți începe să îi întreceți pe cei care au același venit ca dumneavoastră. Finanțele vi se vor mări, iar datoriile vor dispărea. Contul dumneavoastră bancar va crește și întreaga viață vi se va îmbunătăți. Primul corolar al legii acumulării este... Pe măsură ce economiile vi se acumulează, veți da dovadă de un avânt care vă va propulsa mai repede către realizarea scopurilor dumneavoastră financiare. Principiul avântului este unul dintre cele mai mari secrete ale succesului. Conform acestuia, este nevoie de o energie uriașă pentru a depăși inerția inițială și opoziția față de acumularea financiară și a porni la drum, Însă de îndată ce ați început să urmați procesul acumulării financiare, este nevoie de mult mai puțină energie pentru a continua. Dacă se întâmplă vreodată să vă pierdeți avântul și vă opriți, vă va veni din ce în ce mai greu să o luați de la capăt. Avântul este unul dintre secretele succesului pe care trebuie să îl manifestați în permanență în tot ceea ce faceți. Cel de-al doilea corolar al legii acumulării este Este greu să economisiți sume mari, însă punând deoparte sume mici în mod regulat, veți ajunge să aveți economii consistente. Când începeți să vă gândiți să puneți deoparte 10 sau 20% din venitul dumneavoastră, vă vin în minte imediat toate motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Dacă vă găsiți într-o astfel de situație, în loc să economisiți 10%, începeți să economisiți doar 1% din venitul dumneavoastră într-un cont special pe care refuzați să îl atingeți. Începeți să puneți mărunțișul într-un borcan mare în fiecare seară. Aceste sume mici vor începe să se adune într-un ritm care vă va surprinde. Pe măsură ce vă obișnuiți să economisiți 1%, veți crește rata economiilor la 2%, 3%, apoi 4%, 5% și așa mai departe. Într-un an veți vedea că ați scăpat de datorii și ați economisit 10%, 15% și chiar 20% din venitul dumneavoastră, fără a vă afecta stilul de viață. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți care sunt obiectivele dumneavoastră financiare pe termen lung, iar apoi hotărâți-vă să munciți pentru a le realiza pas cu pas. Primii pași sunt cei mai grei și trebuie să vă autodisciplinați pentru a nu risca să vă reluați vechile obiceiuri. 2. Practicați legea acumulării în celelalte zone ale vieții dumneavoastră. Hotărâți-vă să învățați un anumit subiect câte o pagină odată. Pierdeți greutate câte un kilogram odată. Învățați o limbă străină câte o lecție odată. Efectul cumulativ poate fi enorm.